<laughs> Ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Telefonnummerna till studion kör jag nu direkt. Det är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 om det här är någon som vill eh, ringa oss. Kommunisterna får du enklast kontakt genom att gå in på www.skpay.se eller om du lyssnar på det här programmet i efterhand och går du in på www kommunist.se Är det så att du ska ha kontakt med oss här nere? du får på på behöver du bogga in om det resten av landet men vill du ha kontakt med oss så kommer du till Malmö på Södra Förstadsgatan 132 eller så ringer du telefonnummer 611 88 82. Där är ni välkomna till alla ställen. Och naturligtvis är ni välkomna att ringa oss på radio. Men jag sa nummerna 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Idag ska vi ta upp, som vanligt, vi ska börja lite omkring arbetslösheten. Vi ska också ta upp lite av det vi pratade delvis om förra gången, alltså lavaldomen. Arbetslösheten är ju något stigande problem. Och här häromdagen hade man en manifestation inne på Möllevångstorget i Malmö. Där man, jag vet inte riktigt vad man gör, höll tal och... Och man tände någon ljus sånt för alla de. Man skrev i tidningarna 400 000 människor som går arbetslösa. Det är naturligtvis att ta till underkant. Därför att det är faktiskt 500 000. Och gott och väl det som är arbetslösa. Man räknar in deltidsarbetslösa och alla möjliga. Och alla de som går för någon form av aktivitetsstöd eller är inplacerade i AMS-utgärder. I Malmö och det är väl ungefär samma hur i Arlo, där är, har arbetslösheten ökat med 57 procent på ett år. Eller med 3615 människor som fler som är är arbetslösa mot vad det var för ett år sedan. Mer än 10 000 människor är arbetslösa i detta området. Det innebär att det är tredje sämst i Skåne. Det finns bara två andra områden i Skåne som har... har har högre arbetslöshet och det var uppe i några Skåne någonstans och det är ju naturligtvis konstigt om man ser på Malmö och den här regionen nu all den verksamhet som pågår kring i synnerhet tunnelbanebygget men även andra projekt det är mycket vägbygge och alla möjliga saker som är igång så man kan ju undra sig vad det ska användas till när man då blir färdig med det. Då kommer naturligtvis arbetslösheten till att stiga ytterligare. Visserligen har ju de firmerna som nu har byggt tunnelbaneprojektet och gjort alltså kringarbeten i stor omfattning hämtas utifrån, alltså från utlandet. Det är utländska firmer som har. ...har eh, kört de jobben i stor utsträckning. Utsträ Och med dig kommer vi automatiskt egentligen in på Laval-domen. Därför att det är... Eh, eh, alltså det är att Vi kommenterade förra eh, fredagen. Då, då hade vi väl egentligen inte kanske alla eh, ingredienser klarat för oss vad den egentligen innebär. För vi och ofta är ju alltså att byggnads- och elektrikernas konflikt inte brölt mot den dåvarande svenska lagstiftningen. Så, men trots det så avtalas ähm, man och avläggs i ett skadestånd. Och det är ju alltså som många har skrivit och sagt under veckan. Alltså det är ju egentligen, alltså äh, skadeståndet ska ju riktas mot svenska staten och vi skulle också naturligtvis bör ställa oss frågan hur kan svensk eh, Sveriges regering och riksdag skriva på avtal som innebär att, man, att eh, svensk grundlag sidosätts. För det innebär att alltså, vi har fackliga rättigheter inskrivna i, i grundlagen det står inte så precis, men att vi får lov, har rätt att organisera oss och föra kamp för, för våra intressen och, och så är eh, eh, helt klart men det har alltså då eh, regeringen skrivit på sådana avtal, regering och riksdag har naturligtvis beslutat om dem skrivit på sådana eh, avtal så det innebär alltså att eh, den svenska grundlagen inte gäller utan då ska ägerrätten stå över svensk grundlag och det är ju naturligtvis någonting som de aldrig har fått eh, något eh, mandat för i varje fall har de aldrig frågat oss för i, i folkomröstningen 94 då var det klart uttalat att vi skulle förbehålla alla våra fackliga rättigheter och så. så naturligtvis är det ett hön mot den svenska arbetarklassen ett hön mot alla de som producerar alla de nyttigheter vi behöver i Sverige men nej sedan var ju ändå trots allt väldigt tydligt Att man förklarar att det var just det här som skulle ske Kanske inte just då vid det tillfället Men snarare i framtiden Och det var ju på grund av att 1992 så faktiskt så gjorde man Nå med EU ju. Man eh, skapade ett nytt avtal som heter Mastriftavtalet Och det gjorde egentligen Det la grunden för att eh, EU skulle bli en stat Va, eh, Problemet var ju att den här folkomröstningen, det hölls egentligen bara två år efter det här EU hade reformerats. Och jag tror nog det var en stor del av människor som egentligen inte förstod riktigt vad Maastrichtsavtalet innebar. Och eh, självklart så var ju jag sedan inte vi, att förklara också vad den, vad den bestod av. Men just det här eh, Maastrichtsavtalet visade ändå att förr eller senare så skulle just något sånt här ske. Och det visar ju ändå att inte bara att jag sedan höll tyst om, och inte gav den informationen som den borde ha gett. Men också att deras utfästelser var inte bara felaktiga men att de helt enkelt ljög. För att de, jag tror ingen ska påstå om komma fram till mig och påstå liksom, att de inte kände till att det massivsavtalet i sin förlängning skulle gå i den här riktningen. Nej, men det innebär också att så då, arbetsdomstolen, vi sa förra gången att det var en klassdomstol och det är ju naturligtvis eh, en riktig bedömning som har förstärkt under veckan. Eh, och när de då att de döma två svenska byggfack till skadestånd för olovlig stridsutgärd i samband med den konflikten så är det naturligtvis en politisk attack mot fackliga rättigheter. Den är förklädd till dålig juridisk jargong, naturligtvis. Det är det det handlar om. Alltså det är en politisk attack mot våra fackliga rättigheter. Och Arbetsdomstolen påstår då att byggfacken eller att de elektrikerna byggnas, de borde ha förstått att blockaden kunde stå i uppenbar strid mot ägerrätten. Det insåg inte de ens en gång själv, alltså Arbetsdomstolen. När de avvisade Lavalls freds. Lavall lade in att, att arbetsdomstolen skulle ålägga byggnads- och elektrikerna med fredsblick. Men det alltså, anslöt inte arbetsdomstolen sig till då. så De tyckte alltså då att det var um, okej, okay, alltså deras åtgärder. Nu påstår man att byggnadsbordet har insett att ägerrätten att det skulle kränka ägerrätten. Så därför är det ju naturligtvis en, en politisk alltså en politisk dom Arbetshjälperna har fått igenom allt vad de vill ha allt vad de har strävat efter under många år alltså, nu har de alltså kunnat begränsa våra fackliga rättigheter. Och jag vet inte om eller hur USA har insett det. För man, man blev lite rädd när Vanja Lundby-Vedin börjar och prata om att skriva på ett nytt huvudavtal fall det skulle anpassa ståelse till de kränkningar av de fackliga rättigheterna som ägerrätten och, och, och har visat sig nu kommer upp så är det ju naturligtvis beklämmande jag vet inte vilket, jag har inga bevis för att det är så att de inså det men, men mm, man kan gärna misstänka det man kan let misstänka det, för det, det har inte varit alltid de främsta försvararna- att arbeta med rättigheter i elevledningen. Och det här är ju ett första steg. Nästa steg är alltså blir ju automatiskt att. Var företaget har ju sitt huvudkontor och därifrån så kommer kollektivavtalen säkerligen gälla och så vidare och så vidare. Så att det kommer nu håller, märks väldigt tydligt att de har siffrerats Vi ser det bland annat från eh, hur man försöker komma runt de här fasta anställningen genom att ta in bemanningsföretag. Det är ju någonting som har ju exploderat den sista tiden. Vi från och Kommunist har ju i flera år nu sagt att det skulle skulle aldrig skrivit under någon form av avtal, slått avtal med bemanningsföretagen. Nu ser man ju egentligen det här logiska resultatet av det, av det att man har godkänt att det finns beman, alltså privata arbetsförmedlingar om man ska säga så. Nu sparkar man ju folk överallt. Sista jag läste var det nu Ericsson som ska sparka runt en tusen personer och där ska man också hyra in ett så. Så att... Vi, alltså arbetsrätten är ju under en väldigt väldigt stark attack just nu och då är det ju väldigt viktigt att arbetarklassen organiseras ja visst, man får en kampanj folk har i ju för en kampanj omkring Lavall-domen därför att man vet ju att det gränsar våra fackliga rättigheter och den den, den slogan är skit i Lavall spola litterin Littorin är ju vår arbetsmarknadsminister Han som ska lägga fram Ett nytt lagförslag Hur svensk lagstiftning Då ska anpassas till Egerätten Och ett lagförslag som vi redan har sett Delar av Som innebär ytterligare skärpningar av, av De klasslagarna som, som gäller Nej är Elektrikerförbundets avtalssekreterare i han. han har faktiskt rätt när han säger det här är inte bara en, en dom mot den fackliga rörelsen utan det är också en rasistisk dom och det är det ju naturligtvis på sikt, för det öppnar upp för att så att det ska vara rätt att diskriminera utländska arbetare, de ska få betalas med mindre lön i så eller Laval domen där, då betalades de elektriska arbetarna med 30 timmen ungefär. Det är de som påstår att de hade ännu mer. Men det var de lettiska arbetarna själv har berättat att de har sin att de hade skrivit fejkade avtal som såg ut att ge ännu mer. Men de fick aldrig utbetalt mer än ungefär 30 kronor i timmen. Resten gick till mat och till hyra kan man säga och självklart så är det en del i den rasism man använder alltså för att splittra arbetarklassen är, man, är det rätt alltså, att betala eller utländska arbetare 30 kronor i timmen då kommer det ju naturligtvis till att öppna upp för att även svenska eh, arbetare som är anställda av svenska företag ska ha 30 kronor i timmen för det är ju inte så att de att förutågen här i Sverige jag kan säga på när det var många Företagen bara betalar 30 kronor utan det är ju naturligtvis en organiserad kampanj, politisk kampanj mot den svenska fackföreningsrörelsen och det är en organiserad och det är en rasistisk kampanj för de vill genomföra lönedomning beroende på vilken nationalitet man har, det är kanske inte rasistisk i den meningen men den är nationalitetskränkande det är ju så att lika lön för lika arbete ska gälla i hela Sverige oavsett var man kommer ifrån. Persbrandt, vi jagar dig, persbrandt, för vi vill vara som dig Och vilka hänger du med, och vilken färger ditt staket Du känner inte mig, men det är viktigt att jag vet hur du har det nu Och kan det inte levereras, är du glad eller suriga Och så kommer vi spekuleras och funderas på, publiceras Och enskilda nyheter från alla världens söner Så borta tusen kilo på min om väcker Och lyckas du inte med, så får det servera från George Ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Viktor och Jan Telefonnummer till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 71 Ansvarig utgivare för programmet är Rikard Steinberg Vi pratade lite innan om arbetslösheten, att den har ökat här ner i regionen trots alltså att man har massor av jobb på gång som man ser där inne och naturligtvis, de massor av jobben det är ju för att man tar in så många utländska firmor och påstår att det blir billigare, trots egentligen att det är ofta egentligen svenska firmor anställer via utländska företag och så där va. Därför att man har dragit igång en kampanj som är riktad mot svenska arbetarörelser och i synnerhet mot den fackliga rörelsen och, och de vad ska man säga de förmåner som vi under lång tid har tillkämpat oss. Vi kan ju annars se, alltså där, där deltar naturligtvis hela staten, det är ju borgarklassens statsapparat. Storkapitalet och storfinansen har alltså det största inflytandet över statsapparaten och använder den också i kampen mot arbetarklassen. Vi kan se hur man till exempel där, de där börklockarna som vi också har berättat om. ...hur Migrationsverket då bröt med lagen av en gav de bör börplockarna uppehållstillstånd. Det är ju så alltså att om man ska komma hit och få uppehållstillstånd... ...för att jobba till exempel... ...då måste man visa att man får en lön som... ...alltså den arbetsköparen som ska vill hyra in ...ska visa att man kommer att betala ut en lön... ...som innebär att man kan försörja sig och många av de bortplockarna de tjänar mellan 10 och 15 kronor i timmen och knappt är ibland det innebar alltså att deras lön räckte inte till att betala maten och hyran här i Sverige under de tiden det var och trots det alltså så lämnar Migrationsverket arbetstillstånd för dem. De måste egentligen ha en arbetsköpare som garanterar deras den lönen som ska betalas ut. Men där skylde man på alltså att det var så svårt att att, att, att hitta någon arbetsgivare och alltså då är det ingen arbetsgivare som, som har, eh, har villat haft hit dem, eller villat ha hit dem vill de ju säkert va men vilka Migrationsverket hade pratat med det var SBEF, alltså svensk börplockars intresseförening och de tyckte det var lagom alltså att 6000 börplockar från Thailand flyttades hit under den så kallade säsongen man räknar med och ha och vi så hur det gick alltså, de fick eh, inte ihop ens en gång till resan. Så svensk börplockares intresseförening har en större vikt för statsapparaten, i det här fallet Migrationsverket, än de fackliga rättigheterna som man har förbundet sig att följa i olika fn konventioner och allting annat. Man gjorde ett annat lag på ett Därför att man har skyldighet alltså att leda fackföreningen, den fackliga rollen yttra uh, sig över om man verkligen behöver uh, börplockare eller, eller den arbetskraften som man vill ge arbetstillstånd det struntar man av sig och det är klart alltså man vågar inte gå till någon fackförening med dig. svensk börplockares intresseförening är ju egentligen bara en ja, jag tror till och med det är en ideell organisation som inte har något ansvar mer än att försvara då bärplock eller de eh, firmerna som köper upp bären och bärplockarna försvara deras intresse försöka pressa ut så höga priser på bären som möjligt komma överens och sen så, sortera in sig som ett eh, monopolföretag. Det är så alltså att blåbären från Helsingland ska ju inte konkurrera med blåbären från Småland eller Lappland utan då ska man hålla samma priser. Så, så jag menar det är tydligt Mm. och det visar det är också väldigt väldigt tydligt var den här det som borde varit en lön en högre lön hamnar någonstans LO har ju släppt en rapport nu i veckan som visar på att medan alltså med den fattigaste delen har deras disponibla inkomst ökat med 15% så har den rikaste 10% ökat med 88% så att det visar väldigt tydligt ju Alltså hur den här politiken har utformats i, i, du, i Sverige de senaste alltså, 20 åren, om man ska säga så. så, så, så att, uh, okay. alltså, Det hade varit bra om det hade varit tvärtom. Ju. Att förhållandet att de rikaste som inte egentligen behöver har mycket mer ökning av deras eget kapital hade kanske ökat med 15 procent, medan de fattigaste hade ökat med 88 procent. Men nu är det ju så att det här landet, både den socialdemokratiska regeringen tidigare regeringar och den både nuvarande regeringen tycker att uppenbarligen att den klassen har helt för lite pengar i kassan och tycker att de behöver mer ju. Det är ju därför vi har ju sett också alla de här nedskärningar den offentliga sektorn. Vi har sett de här bemanningsföretagen som härjar här nu runt omkring Sverige som gör mer och mindre löser upp också arbetsrätten och nu den nuvarande alltså det här uttalandet om Ellveldom. Det visar väldigt tydligt ju att eh, svenska barnklassar och att får lite pengar i kassan och bör mer pengar och det är synd om dem, tycker de tycker om visst. Mm. Ja, den är undersökning. Den avser tiden från 1991. Alltså från 1991 fram till. 2008 så hade alltså, som du sa, den 10%, 10 procenten som är rikast i Sverige ökat sina disponibla inkomster med 88%. Procent. Medan den vanliga då, den fattigaste eller den vanliga delen, under halvan av inkomstskiktet, hade fått en ökning med 15%. Procent. och, och det, Alltså sina disponibla inkomster. Då har man ju tagit hänsyn till alltså prisutveckling och. och andra saker. Så det är tydligt har förts en tydlig klasspolitik. Alltså ända sedan 1991 var i fall. Som den tiden eh, omfattar. Och det var ju det kommunisterna också tog fasta på vid sin kongress. Där vi, vi har väl berättat om det. Att vi diskuterar ett fackligt eh, politiskt eh, program eller uttalande vilket man ska säga. Det, det, det, det är ett program som ligger nu till grund för vår syn på hur, hur, hur man ska komma till rätta med det och det inleder vi med. arbetarklassen befinner sig idag under en stor attack från borgerklassen och kapitalet den borliga och den så kallade rödgröna oppositionen det borliga och det är den så kallade rödgröna oppositionen gör sitt bästa för att stödja kapitalet försök krossa allt utom och bekämpa kommunisterna och arbetarrasen Fackföreningsrörelsen har nästan kapitul kapitulerat och upplever sin värsta kris någonsin. Konkret uttryck för den krisen är att organisationsgraden funkar, att inom de olika fackförbunden råder en akut kandidatbrist på olika styrelseposter som tar från golvet sett. De höga posterna har vi aldrig sett några problem med att tillsätta därför att det innebär ju oftast att... Alltså, en stark anknytning till socialpartiet men också naturligtvis väldigt höga de jämställer sig med direktörer och bank, eh, alla möjliga de ska ha alltså så som Vanja Lombudin tjänar mer än en miljon om året massor av uppdrag i olika sådana eh, olika fonder styrelser och annat och hon är till och med vårdförande i Europafacket och indraget då i någon EU-börkati lite grann så alltså de toppskikten inom arbetarrörelsen eller inom, inom den fackliga rörelsen de legerar sig allt och mer och mer med, med kapitalet kommer närmare kapitalet och egentligen då och så vis får fler intresse gemensamma med dem och det är det vårt eh, politiska program på, från kongressen vill eh, motverka vi säger därför att det är viktigt alltså att vi uppmanar människor att äh, till och politisk aktivitet. Vi är visserligen kommunister. Vi gör vad vi kan. Men vi kommer aldrig till att klara och slå tillbaka den attacken ensamma. Vi måste mobilisera folk. fler folk måste bli aktiva i kampen. Både mot den borgerliga regeringens politik. Vi ser det skrämmande resultat till exempel nu när det gäller sjukförsäkringen. Hur man har skabblat fram och tillbaka med sjukförsäkringen. Men egentligen en enorm organisation av sjukförsökningen som började redan på Johan Perssons tid, redan på socialdemokratins tid, när man skulle få ner det så kallade ohälsotalet. Och nu har man eh, från årsskiftet 50 000 människor som blir av med sin försökning och att till exempel nu att 10 000 går arbetslösa i Malmöregionen att det har ökat med 57% det har ju naturligtvis sin klara, sin förklaring av sig att vi har ett annat socialförsäkringssystem när man tvingar ut människor alltså i arbetslöshet människor som är sjuka nu har man ju tagit bort de som är i döende i cancer ska slippa stå till arbetslöshet följande, Men jag menar att det finns ju. Det, det är ju inte bara de allra värsta. Som har haft problem. det är inte så jättemånga. Jag, det, jag vet inte exakt hur många det är. Men är man sjuk. Så ska man naturligtvis inte tvingas ut. Att stå till arbetsmarknadens för förfögande. Det är ju inte, här tillhör ju inte ett, ett humant samhälle eller ett civiliserat samhälle. Det är ett samhälle som styrs av någon form av barbari. Och kapitalismen är barbari. Ska man ha ett samhälle som har som uppgift att skapa så stora som i till det lilla fåtalet då blir det naturligtvis barbari. Det som är bra med det fackliga politiska programmet är ju också att vi är ju inga sekterister på något sätt vi slår väldigt fast och tydligt att vi är intresserade att arbeta med människor som inte bara är medlem här i vårt parti utan också organiserade i andra organisationer men som också tycker att det är någonting som inte står helt, helt rätt till här i, i Sverige då. Nej, det är rätt. Alltså, det är inte, det är inte, man måste inte vara kommunist för att och kämpa i fackförening och att kämpa för de arbetandes rättigheter. Jag tycker det är självklart naturligtvis att man är kommunist, för det, det, men det är ju många eh, saker man ska ta hänsyn till, men det viktiga är att man kämpar. har kommunist Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Det som är i studion är Viktor och Jan telefonnummerna till studion är 040 437070 70 eller 040 437071. 71 det blir något fel med musiken hör jag på Viktor men det är väl Inget större problem. Det blir inte hela skivan, eller på något vis blir det, det fel i alla fall. Men då får vi hoppa över musiken för att ni lyssnar på Viktor och Maj istället, eller det blir mest. Victor. Och har ni synpunkter på det vi säger så ring in på de telefonnummer jag sa. Vi skulle säga lite om eh, i Köpenhamn. Där, där pågår ju en eh, miljökonferens, eh, COP15. Som betyder alltså att eh, eh, COP15 är de, eh, en FN-konferens. för eh, 15 mötet var en eh, FN-konferens där man ska besluta sig för att... Eh, ta i tur med miljön och det behöver vi naturligtvis miljön är ju ett stort problem inte bara här i Sverige utan i hela världen och det fordras naturligtvis internationella överenskommelser också för att eh, kunna komma till rätta med det men det räcker inte naturligtvis med bara internationella överenskommelser nu påstår jag EU sig inte vilja gå med på kravet alltså att man ska minska koldioxidutsläppen till 2020 till 30, med 30% utan man håller kvar vid 20-procentsmålet. Och så vill man då att många urländer ska öka sina mål. Mål. Men det är ju naturligtvis ett sätt att försöka återbehålla den politiska och ekonomiska makten över uländerna. För man kan ju inte kräva att uländerna ska minska lika mycket. Jag tror att det är så att i Sverige ungefär, Sverige är ett av de bättre länderna i Europa på det. inte sagt att svenska företag är bättre på det, för vi ser på Vattenfall. Så är de en stor miljöbov i Tyskland. Men här i Sverige släpper man ut ungefär 6,1 ton koldioxid per, per invånare. Det är nästan... Kina släpper ut nästan lika mycket. Och de andra länderna, till exempel de fattigaste länderna, de släpper ut kanske ett Ton, om de gör det och kommer upp i den siffran. Och det är klart alltså, de kan ju, där kan man inte kräva att de ska minska med 20% procent, utan vilka som borde man först han borde säga till så att de minskar sina koldioxidutsläpp För till exempel USA och Tyskland och, och många andra länder där man ligger på en utsläppsgräns på 50-60 ton per individ och därför är det ju inte särskilt rättvis när man pratar om procentsatser och sånt utan då får man ju sätta en gräns per, per individ och landet jag menar det är inte så att eh, de fattiga länderna hotar miljön lika mycket om de har alltså en mindre än en femtedel av utsläppen som sker i Sverige. Men naturligtvis är det bra om även de kan ta ner, men i första hand måste de utvecklade industriländerna, de rika länderna ta sitt ansvar och begränsa utsläppen. Ja, det här Köpenhamnsmötet, Det är ju ett möte som ska ta fram ett nytt kyoto kan man säga. Och det har ju, man har ju gått in väldigt, väldigt lågt i, i buden. Mycket på grund av att, som många påstår ju, för att det ska se bättre ut säg, när, man, om, när man väl kommer till en överenskommelse så att det inte ska kännas som någon form av misslyckande för de uppretade massorna som kanske står utanför och demonstrerar. Men de som har varit lite mer seriösa på... Eh, Ska man säga, på de icke-statliga organisationerna som har dömt det här Köpenhamnsmötet de har redan för ett halvår sedan, ett år sedan sagt att det här kommer bli ett fiasko. Alltså, man kommer inte direkt komma överens om några stora förändringar egentligen och precis som du säger Johan så alltså, EU går ut och säger nu att de är villiga till 20% så går de ut och säger ja, vi är vilja som till exempel USA kommer höja sin kvot så kommer vi att höja vår till 30% procent. Att bara USA skulle gå med på ett par procentenheter är en stor framgång om man ska tänka på vad USA normalt sett har haft för sin i den här frågan. Så att, att man förväntar sig att USA på något sätt skulle driva upp det här så att EU skulle följa med. Det är bara Trumps. Vad EU vill göra det är att de vill för, framställa sig som någon form av klimatvänner. Det är just därför de går ut med ett sånt här uttalande. De vet ju med stor säkerhet att USA inte kommer eh, göra några direkta höga siffror när det gäller procentsatser när det gäller utsläpp. Att bara komma till stånd och skriva under är ju något historiskt för, för USA. Sen har jag också med dig där, där Man har många gånger det ser för Kina och USA är de som leder ju det skiljer en procentenheten mellan de här två länderna när det gäller utsläpp men alltså här har vi ett land som ändå är ju 5-6 gånger större <går> än vad, vad USA är, så, så det är klart att det totala utsläppet blir ju ändå större ju från Kina såg än vad det blir från många andra länder också. men ändå är det ju ett land som är ju i, i början på sin industrialiseringsprocess så att det är ju väldigt märkligt, nu har man ju från sagt att man ska skapa någon form av någon pot på något sätt där de fattiga länderna ska få en, en del av bidrag. Tidigare så sa man att man skulle få en 70-75 miljarder per år, någonstans där däremellan. Nu har man visst det verkar det som man ska få bara det första startsinåret en 75 miljarder och sen så ska man få en 20 miljarder så att man har sänkt rejält. Det är det man verkar som kommer komma överens om. Och, och jag menar... Det. Alltså jag läste precis som att eh, Ericsson skulle, det sa vi ju tidigare, att de sparkar tusen personer. En del av dem ska gå till bemanningsföretag. Men en del av dem ska faktiskt flyttas ut utomlands. Och de ska flyttas till länder just eh, sådana här urländer eh, där de har billig arbetskraft. Alltså, vem ska ta, då ta ansvaret för det utsläppet som finns i, i de länderna? Är det, är det det landet eller är det det svenska företaget egentligen? Alltså, det är ju så här. Det är ju det som är faktumet i de flesta urländerna att industrierna där, de ägs ju inte av de här urländerna. Har de märks av de urländerna? här de inte varit urländer? Det, är det som är problemet, det största är det naturrikedomarna. Sättet att få fram eh, gruvnäringen. Vi har ju sett eh, till exempel hur boliden har agerat i Sydamerika som ett exempel. Jag menar, vem är som ska tas till så är det Chile som, är det Chile som har, till exempel har smutsat ner miljön där eller är det Sverige som har gjort det? det är Sverige, det är ju trots allt ett svenskt biolog. Så i realiteten egentligen så är ju de svenska utsläppen och EUs och USAs utsläpp och så vidare det är ju säkert hundra gånger större än vad man egentligen tar upp som är i de här procentsatserna. Ja men så alltså, man måste ju räkna utsläppen per individ det är det som man måste kunna visa antalet. Men, jag menar Indien har tusen, ungefär en miljard invånare i en enorm fattigdom vi, jag hoppas vi ska få med Peter Cohen som nyligen har varit i ingen i ett program kan berätta lite om vad han säger. Det är klart, alltså, de, de släpper kanske ut eh, tre, men de hamnar ju så automatiskt långt förbi Sverige. Men jag menar, om vi räknar att vi bara är knappt 10 miljoner människor, så släpper vi ut alldeles för mycket till, i förhållande till. till till resten av världens befolkning. Och jag menar att Sverige har en sån passkild position. Det beror ju mycket på att vi har vattenfall till att producera energi. Men det har man inte nere i Europa. Och det är ju därför vattenfall. Alltså företaget det statliga företaget Använder massa brunkol Tvingar folk från att flytta För att de ska ha ut eh, brunkolen Och elda upp och släppa ut eh, koldioxider. Nej, alltså det, och, alltså det är ju de, de länderna som kan Göra någonting Det är ju, till exempel Skynhelighet Vi har sett hur de har skapat en marknad för så kallad handel med utsläppsrätter. Alltså det innebär att företag kan köpa sig rätten att skita ner. De som skitar ner lite mindre, de delar alltså helt ut gratis till företagen. Sen ger de, de möjligheter att handla. Jag ser till och med det där ett äh, naturskyddsförbund eller någonting, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilket det var som ...har gått på deras domheter. De ville alltså att man skulle stöta dem... ...man skulle rädda miljön genom att tjälpa upp... ...alltså de äh, rätten att skita ner... ...alltså miljöorganisationer... ...skulle man ge dem till miljöorganisationer... ...så menar man så var det ingen som kunde utnyttja dem det skulle ju naturligtvis eh, industrin och de som har fått utsläppsrätterna bli jätteglada för för naturligtvis skulle det kris upp priserna på dem de, de som har på, de finns, köper dem det ja. de, de, de, de skulle ju göra att den marknaden steg så att vi eh, de blir dyrare och dyrare och sen för, skulle de ge konsumenterna eh, eh, upptag på eh, på riktningen. Jaha, nej det var inget telefonhör <laughs> Okej, okay. men så är det med miljön och vi ska förhoppningsvis vara 60 000 sa du att det senaste budet som demonstrerar i, i Köpenhamn imorgon man ska gå från det gamla eller Riksdagshuset ut till Bela Center, där det så kallade COP15-mötet pågår. Där är många andra aktiviteter in i Köpenhamn men har ni inget särskilt förra så har jag dit och deltagit i den demonstrationen för det blir ju säkerligen en av de största demonstrationerna som har varit här uppe i Norden på ganska länge. Mm. Men sen ska man också vara lite försiktig Med tanke på att de här nya lymellagarna Som de har någon Slatt igenom De här som gör att polisen får häkta in i 40 dagar Eller så får de hålla en demonstrant I 12 timmar utan någon egentligen Anledning överhuvudtaget Så att eh, repressionen Under det här mötet har ju tilltagit väldigt mycket Men det visar ju också ju att eh, Hur man har Får synsätt på människor att eh, vad man får på de här eh, som är ute och protesterar och demonstrerar. Man ska på något sätt se dem som någon form av eh, terrorist. Då och det, det syns ju alltså väldigt tydligt vi kommer komma in lite mer på det här sen men till exempel Barack Obama har ju varit nu i Norge och han ska till Köpenhamn nu i Norge har man också stängt av att man får ta någon flygtrafik I, i när han kommer till jag uh, vet inte till Köpenhamn så kommer han inte till att ha någon flygtrafik heller så att uh, det blir rätt så intressant och, att <laughs> och jag, jag läste en, jag tror det var skånskan som menade på att det skulle att de hade väldigt stora bekymmer i, i Köpenhamn för att det, det, terroristiotet var väldigt väldigt stort äh, gentemot äh, den här personen det tror alla världens terrorister är samlade men de är ju samlade inne i möteshallarna men alla de som rör i skogarna i Brasilien och tar bort världens lungor alla de är ju samlade och ska rädda miljön de kunde sluta och, och göra karlhygg i Brasilien så hade en hel del av miljön varit räddad Mina nöjen ölta väl det. Ett Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Viktor Ion. Vi har pratat lite om arbetslöshet och arbets arbetarklassens kamp, nödvändiga kamp. Vi har också pratat lite om miljömötet. Nu ska vi prata lite om om fri, den så kallade fredsprisdagen eller varför man kallar det fredspris kan man ju undra sig över om man, när man delar åt det till en människa som beslutar sig för att skicka 30 000 människor eller m, soldater till ett främmande land som är inblandat och indraget i minst två öppna krig säkerligen är USA inblandat i fler dolda krig säger och allt annat Ja, alltså. Colombia har man ju i princip annekterat. Där är man också inblandad, förresten. Mm. Ja, det, det, det är ju. Det är ju sådana här priser som är ju alltid kontroversiella. Det, man kan ju aldrig komma från det. Och, och, och Nobels fredspris, därmed så har Nobels eh, fredspris delats ut till en del människor som man kan sätta omdömet alltså i det här utdelandet bland annat om att jag får med att Kissinger fick det också en gång, ju. en person yeah. som har organiserat mängder av statsgrupper i <hör> att till och med i efterlist av eh, Spaniens regering så, så, så att man kan ju diskutera de här sakerna egentligen men eh, ut, utöver, utöver det där med att eh, han fick sitt frihetspris så höll han ju såklart ett tal, ju. och det här talet eftersom han blivit kritiserad just för det här ju, att han förändrade kriget, nu är det inte han själv som delar ut till sig själv. Så, men ändå så vill han försvara det här på något sätt. Och det gick han ut och så sa han att våld i mellanåt, alltså att det är nödvändigt i den politiska processen. Och det är ändå rätt ofriskande att man, har, att man har en person som faktiskt erkänner någonting. Alltså ibland så kan borligheten av någon anledning komma faktiskt med en del sanningar. Och det här är en sanning som Många gånger kommunisterna har visat på, alltså, men som man alltid påstår inte är sann. Alltså. Här i Sverige babblar man alltid om att de demokratiska principerna och, och så vidare. Särskilt när det gäller när ungdomar har hamnat i, i olika demonstrationer och hamnat i bråk med polisen och sådana saker vad det nu är för någonting, eh, till exempel Göteborgs kavallon och allt sånt där. Då, då går man ut och så säger man att de här ungdomarna de är terrorister för eftersom de är på något sätt försvarar sig. Men att Barack Obama för krig i, i två olika länder helt öppet och bombar sönder par hundratusen personer, det, det är liksom i, det är inga problem, alltså det, för det görs i demokratins namn. Och då kommer man ändå till den där frågan alltså till våldsfrågan till slut. Alltså, vad handlar egentligen det här om? Alltså, alltså det är väldigt märkligt att man kan gå och stödja något sånt där om man ska ihjäl hur många tusentals människor som helst. Men att man eh, hamnar i en konflikt med polisen och, och kanske slänger en sten det är, det är det mest farligaste som existerar uppenbarligen i vårt samhälle. Man tycker ju med den kritiken och med de löpsedlarna som alltid kommer fram från de här tidningarna så borde det ju vara en miljard gånger fler löpsedlar och en miljard gånger fler artiklar som verkar hårt mot Barack Obama. Vad det egentligen handlar om, det är ju och har alltid varit frågan, det är ju vem som använder våldet. Inte våldet i sig själv i den politiska beslutsprocessen. Och i vem syfte också det här våldet används. Det är ju därför till exempel, om vi ska ta revolutioner, den amerikanska revolutionen, den är ju hyllad över hela världen. Och visst, jag menar det var ändå ett oberoende krig mot engelsmännen och mot den engelska kungen. Men det var ju också en borgerlig revolution. Men om någon anledning så är inte den franska revolutionen så jättehyllad även om det är mer eller mindre handlar om samma sak. Och anledningen till det är ju det är att den franska revolutionen var ju ändå väldigt, väldigt tydlig om vad det handlar om. Den var också väldigt, väldigt tydlig om just i våldsfrågan. Till exempel, man gick ut och sa att eh, den här statsapparaten som existerade då. Alltså det är säkert Avroka och Marx har fått infrån. De menar på att man skulle slå sönder statsapparaten och skapa en ny statsapparat. Man kan inte ha en gammal kvar. Och det är ändå en... Alltså när man är så tydlig i sådana här sanningar ju. Man vill ju inte att arbetarklassen på något sätt ska ta till sig dem ju. Man vill ju på något sätt hålla dem fördålda. Så den här våldsfrågan handlar ju alltid som sagt ju. Vem som använder den ju? Jag menar skulle det hända någonting imorgon på den här demonstrationen så kan vi säkerligen säga att det är hundratusen artiklar som beskriver de här aktivisterna som någon form av terrorister, att man borde egentligen mer eller mindre skjuta ner. dem Men att det inte kommer lika många artiklar om Obama och hans krig, det visar ju ändå att det finns en klassmässig grund i just våldsanvändandet. Yeah, so ja, så alltså, är det ju alltså, naturligtvis. Det var ju Lenin som sa krig är politikens fortsättning. Och det, det, man, det man inte kan uppnå genom då politiska överenskommelser och sånt. Då använder man krig. Och nu behöver inte krig tvungen vara med vara mot andra länder. Det kan vara ett krig med den äh, arbetarklassen i det egna landet då. Och på många sätt och, äh, och vis. vad det gäller den, den äh, franska revolutionen där. Äh, Marx upptäckte då nödvändigheten av proletariatets diktatur. Alltså det inte att... Äh, att ära från den gamla statsapparaten och behålla dess, äh, dess former och, och så så, så det är alla revolutioner har ju lärt oss i historia. och det är inte så alltså, att det har funnits lite revolutioner i, i dem i världen utan tvärtom all, alltså alltid när, när ett äh, nytt samhällssystem har trätt fram eller nya maktgrupper tar makten så säger det ju i form av revolutionen för det är ju inte så alltså, att kapitalet frivilligt på något vis säger att nej, nu vill vi inte störa mer, nu får mig ta över våra fabriker så att vi klarar inte mer. För det klara de inte, uppenbarligen klarar man inte i Sverige, man klarar inte någonstans i Europa. För då, då hade ju inte en halv miljoner här i Sverige ställt sig utanför arbetsmarknaden. Och många fler, jag tror 30-40 miljoner människor i Europa som är öppet och officiellt arbetet. Arbetslösa. Det är ju naturligtvis ett, ett tecken på alltså att produktivkrafter och, och kapitalet, eller sättet att styra landet på länderna på, har kommit i obalans och i en oförsynlig konflikt. Och där måste något för eller senare ske. Och vi såg en undersökning som man hade gjort i London, eller man hade inte gjort den i London. Det var något institut från London som hade undersökt där, alltså världsmedborgare eller medborgare från massa olika länder det var en stor undersökning det omfattade nästan 50-60 000 människor och det visade sig alltså att 80, 80 av de människorna insåg och ansåg att det behövdes ett nytt ekonomiskt system 75% ansåg eh, alltså att man skulle begränsa kapitalets makt eller de stora monopolherrarnas makt att staterna skulle ta över mer eh, från dem de skulle inte ha så stora möjligheter Tvärt emot den riktningen som man alltid påstår i massmedia att människor vill ha det man kallar större våldfrihet och så vidare Absolut. De, de inser, alltså de flesta människorna inser att det är fel. De påstår jag inte att människorna vill ha ett kommunistiskt system. Alltså, alltså att, att de tycker att vi har rätt. Det, det är ju upp till men man inser egentligen och det tycker jag egentligen är en bra insikt att, att sen de flesta kommer att inse att vi egentligen har rätt i vår politik det är en annan sak men det, det kommer också på sikt men att man ser ändå att marknaden att, inte kan lösa nä, problemen problemen utan de blir fler och fler och fler och fler liksom i Sverige och i hela världen nu ser vi miljön mot egentligen hela världen och på många andra sätt. Jag vill bara avsluta med det med att säga att eh, det finns de som väldigt tydligt har insett det här att eh, precis som du sa, inte bara den här undersökningen utan det har faktiskt varit presidentval i, i Bolivia nu och yeah. det mest glädjande nyheter att eh, Rörelsen för socialismen har gått framåt med Evo Morales i, i spetsen. Han har fått se ungefär två tredjedelar av parlamentets uh, röst och... Inte folkets. Men, folkets röster, och, och, uh, det Och intressant, det intressanta är just också, trots att alla de här borgerliga massmediens påstående att i de rika delstaterna så det är det ingen som stödjer honom, så visar det att det är ändå över 40 procent just i de rikaste delstaterna som stödjer honom. Och det visar att den kampen som förs mot Morales är en väg och en borgerkassens kamp och en arbetarklassens mm. med det så sa vi tack och göra och en trevlig helg röda röda Röda fångarna, den ska säggen nå. Röda fångarna ska mot segern gå. Leve socialism, leve frihet.